En ny soldatinstruktion för infanteriet presenteras. De 300 sidorna innehåller en hel del nyheter. och Engelstedt träffar en gammal soldat på radiotjänst på Kongsgatan 8 för att jämföra förr och nu. Här uppe på studion har vi en förrättad sammanställd, nämligen... Nummer 31, Erik Berg, Kungliga Göta 1900 och 1904. Att det var en förrättad militär, det behövde vi inte misstas på. De gamla takterna sitter alltid om Säg, Herr Berg, om vi skulle ta och gemensamt bläddra lite i den här boken och se vad nyheter den kan ha för er. Det behöver väl vara åtskilligt det? Jo, det är säkert. vi börja här. Hur många truppslag till exempel hade ni? Ja, på den? den tiden räknar vi. Infanteri, kavalleri, artilleri, ingenjörstrupper och träng. Nu har alltså tillkommit stridsvagnstrupper, luftvärnsartilleri, signaltrupper... Och underhållstrupper. Men här, här har väl någonting som fanns på den tiden också. Förtjänstmedaljer. Jo, det fanns. Men jag tyckte då att de var mer idigna på den tiden än jag nu. Ja, alltså. Hur så då? Jo, de var helgjutna. Det var någonting att bära har bröstet. Ja, mm. oh, fick jag det någon sån gång? Jo, jag fick en bronsmedalj. Och det var för skidlöten Stockholm till Uppsala. Hur många timmar tog det då? Ja, det förstår man nog hur många timmar det var när jag fick bara bronsmedaljen. <laughs> I september mörkläggs hela Stockholm för första gången i en stor luftskyddsövning. Poliser dirigerar trafiken med ficklampor och få bryter mot mörkläggningsdirektiven. Och i oktober börjar man i flera svenska städer att rensa vindarna från brännbart material. Opp och städa vind, jag har städat min, lyder parollen.